Переконавшись, що ніде небезпека не перестерігає, дракон трошки виповз із печери і поклав голову на протилежному березі навпроти князя. Князь обережно, мов на тонку кригу, поставив ногу на морду, зробив один-два нерішучих кроки, а далі так прудко, що ніхто б не сподівався перебіг по шиї на другий бік. На галявині їх чекав пустельник. Ну... «Як вам нова господа нашого дракона?» – спитав князя. «О, хитрий жук!» – подумав князь. «Та чи не ти сам йому ту господу й найшов?» А вголос. «Понад усі сподівання!» Вони примостилися на траві. На якийсь час запанувала мовчанка. Ніхто не знав, з чого почати розмову. «Пустельник щось там промимрив, мрив про гарну погоду». Дракон лежав нерухомо, бо якраз йому на носа сів метелик, і він боявся його сполохати. Князь задумливо дивився на протилежний бік галявини, де чорніла паща іншої печери. Тепер йому було ясно, що дракона звідси не викориш, залишається дипломатія. -х -х -х, почав князь. Сподіваюся, вам не дуже зашкодив той дим? Та ні. Вже вичухався. Метелик спурхнув і полетів над озером. Вони хотіли тільки, аби ви з печери виповзли, але переборщили трохи. Не второпали, що так же ви і задушитися могли. На щастя, я схопився вчасно та звелів розкидати багаття. «То це ви мене врятували? Я вам безмежно вдячний». Та що там? Це мій обов'язок – слідкувати, щоб усе було як заведено. Я, знаєте, великий прихильник традицій, як діди заповіли нам, так воно і бути має. Князь поліс за пазуху і видобув плескату зелену плящину. Я тут ем, вина трохи, не вживаєте? Дракон закліпав очима май зиркнув на пустельника. «Ні, він ще малий», – відповів той за нього. «Зовсім дитина. А з чого вино?» «Виноградне. Це мені з волощини привезли діжечку. А я тихенько, щоб жінка не бачила, та й от». «Ехе-хе», – прокректов пустельник. «Гріхи наші. Ну, давайте спробуємо» то ви, вибачайте, а скільки років маєте, звернувся князь до дракона? Вісім. Вісім? Ну, це е, е, як для коня, то вже той, а як для чоловіка, то ще й хе -хе, зовсім. Е, це ви ще, мабуть, і рости ще будете? Чи як? Ще трохи виросту. Ова, князь похитав сукрушно головою, ви і також, дай Боже. От я чув про тих е, алігаторів, так ті по триста літ живуть. Теж, мабуть, з вашої, вибачайте, породи. А в драконів як? Що як? Ну, скільки їм сказати б е, відпущено? Хто його зна? Ще жоден дракон своєю смертю не вмер. О, бачите, пожвавішав князь, бачите? Жоден. Як на роду написано, так і буде. Ви от, вибачайте, як вас величати? Називайте Грицьком. Як? Грицько? Жарту? Е, е, ну, так, так, звичайно. Це я його так назвав, озвався пустельник. А, глянув з-під лоба на постельника князь. Ясно. Що ж, Грицько. Грицько то і Грицько. Тільки я знаю, що дракони завше мають далеко страшніші імена. Афросіап чи там Джаудар. А я не збираюся нікого страшити. Е, це видаремно. Це ви начитались. А дракон… Дракон є дракон. До речі, і в книгах святих пишеться, що усяка твар має своє призначення, і дракони мусять нести лише смерть і руїну, бо на те вони і створені.